17,7 minuti primi quindi ancora Radio Onda Rossa prima di iniziare i collegamenti con il presidio che si trova fuori da Ponte Galeria siamo adesso in collegamento invece con un recluso dentro il CIE di Ponte Galeria ciao allora noi allora noi siamo sotto una minaccia del direttore e si sentono adesso le parole forse vediamo questo risultato. Non ci che che di voi, in condizione, ma noi. Hai sentito? puntate abbiamo sentito un un un un un un un un un un Allora facciamo un'altra volta. Raccontaci, facciamo così, raccontaci anche tu quello che è successo. Cosa sta succedendo dentro il cie di Ponte Galeria? Avete iniziato da tempo uno sciopero della fame a cui è seguito anche questa, eh, questo atto, insomma, di cu cucir, cucirvi la bocca, e che ha portato anche all'entrata delle forze dell'ordine dentro il cie di Ponte Galeria a delle deportazioni anche eh, forzate di massa. Raccontaci prima questo e poi rimandiamo la registrazione. No, praticamente che ci stanno delle persone che ancora stanno protestando fuori, dormono per eh, il corridoio. è eh, arrivato il direttore eh, prima, diciamo un'oretta fa, ci ha detto di di spostarvi sino se sino se Allora ci pensa la polizia uh, pensano la polizia a farti spostare eh, noi stiamo facendo la protesta pacifica senza né senza casino senza, eh, senza niente pacifica, stiamo facendo il sciopero della fame, siamo rimasti due di noi con la bocca cucita eh, la protesta comunque continua perché qualche giornale qualche, qualche giornalista perché, no, è uscito, è uscito dalla notizia a forza, che dice la protesta è terminata invece di no invece la protesta di noi è continua e continuerà ancora sempre pacifica ecco perché i giornali infatti anche oggi hanno detto che la la protesta era terminata invece continua sì, sì. ecco che cosa, che cosa chiedete in particolare e che cosa vi hanno detto eh, secondo te che lo so Noi eh, noi chiudiamo sempre le libertà, chiudia, chiudiamo Il Tempo è che siete reclusi lì a Ponte Galeria? Ma no, ci sono delle persone che sono chiuse da due, da cinque, da quattro, da tre mesi. la eh, maggior parte che stanno qua vengono dall'Ambadusa. Maggior parte di noi, quasi più di venti. quasi venticinque vengono dall'Ambadusa. E eh, loro diciamo che, che ci sentono più, più di noi eh, questa, questa cosa che stiamo soffrendo proprio. Mm. Senti, Sta, siamo peggio, dal karsher, peggio del carcere, peggio della cosa qua, peggio dell'animale trattati, peggio di parecchie cose. Mm. Non, ieri, non abbiamo, abbiamo, abbiamo terminato la protesta, abbiamo rientrati per rispetto. Di, di santo padre papa Giovanni e abbiamo entrati dal, perché stiamo dormendo fuori nel corridoio. solo questa l'abbiamo e oggi l'ho continuata perché come ieri, il, era Natale oggi l'hanno proseguita mm. però non è che il sciopero della fame poi no, il sciopero della fame la, la proseguiamo ancora Senti, la direzione che cosa vi ha detto? Vi hanno promesso qualcosa oppure non vi hanno detto niente? Per ora non abbiamo promessa, non abbiamo avuto niente, niente, ma dicono che devono parlare, devono parlare, però lo sappiamo che parlano, parlano, parlano, parlano, è sempre la stessa cosa, non, non, non, si, non, non fanno niente, certo. perciò che... Ormai da anni parlano di questa cosa e non lo fanno niente, non, non lo so. Noi vogliamo tempi stretti. Mi dicano quanti dobbiamo essere rim rimaniamo qua. Non certo. è che dobbiamo stare un anno e otto mesi. Un anno e otto mesi uno perde la loro vita. Io perdo un anno e otto mesi della mia vita rimasto per un pezzo di casa. Sì. Senti, la polizia. Come mai è intervenuta e perché ha preso quelle persone e le ha portate via? Siete riusciti a capirlo? Eh, sì, eh, quelli sono stati diciamo, tre, tre giorni fa, i primi giorni della protesta. Sono cominciati a... arrivano alle quattro di notte, vengono in 10-15 perché diciamo non è che dormiamo tutti insieme noi in queste 60 Unicamera 8-9 persone, e vengono 15, prelevano uno con, con la forza, senza forza, con tutte le cose, pre, prelevano. Ci si stanno 4 persone, hanno... 2 di loro sono la bocca cucita, quelle le prime due che sono stati impatriati, diciamo. Senti, eh, questi erano, io ricordo che erano due tunisini e due marocchini, è così? Sì, sì un tunisino e un marocchino che ce l'hanno però la bocca cucita. E, e, e sempre, sempre da Marocco e Tunisia o anche altri paesi ci sono lì adesso da voi? No, no, ci stanno da Giorgiano ci stanno del, del Sinigaresi, Garesi, nigeriani. Da romeni, del Slavo, bosniaci ci stanno parecchi. Senti, sapete che il, il, al Cie di Bari c'è stata una protesta anche lì? Sì, sì. Se, diciamo che stava prima, perché io stavo da tre mesi qua. È stato un ragazzo, quasi un mese ma un mezzo fa, è stato trasferito a Bari mio connazionale. Allora, come le... mi ha chiamato due giorni fa, ieri, mi sembra ieri, mi ha detto che è sceso della cosa brutta, là, del cibo, che le portano cibo di tre giorni fa, comunque cibo fa schifo. E noi lo sappiamo questa cosa che a Bari è più peggio di Ponte galeria a Bari era sappiamo noi queste cose che a Bari ci trattano male, male proprio, perché non, secondo me non hanno entrati nessuna telecamera lì dentro, non, non, non sono se è andato a visitare quel centro lì a Bari. Certo. Perché mi raccontano, i miei paesani non è che mi dicano buccia a me, che mi dicano la verità proprio, mi dicono come state come sta. Questo ragazzo che, sta, che è stato trasferito un mese e mezzo fa mi raccontava, mi dice mi dice di brutta, mi dice se si apre la bocca, ti bastonano la polizia di là, si ripicchiano, fanno tutte cose. No? Senti, notizie eh, delle vostre famiglie, ne avete? Notizie della nostra, cioè, questi 5-6 giorni, diciamo, non è che tanto chiamo la mia, la mia famiglia, perché ci ne parecchi che non lo vogliono parlare perché hanno sentito che per non farli soffrire anche loro, diciamo. Perché, okay. perché se uno soffre qua la, la loro famiglia c'è parecchie persone che vengono pur non, non lo sanno che la famiglia del in Marocco o, o altre parti egiziane o, o libici che, che hanno fatto la loro famiglia ancora che perché ancora ci sta da, dalla, dalla diciamo guerra lì Ho capito. ancora ci stanno le, Sì, sì, sì, soprattutto a Bari ci sono parecchi siriani, sembra. Eh. Sì. Beh, i eh, siriani stanno parecchi. Oggi ci sarà questo, questo presidio eh. fuori il Ponte Galeria, ci saranno una manifestazione. Uh, abbiamo sentito che ci saranno speriamo che ci daranno la mano, ci fanno sentire la loro voce anche da fuori che che stiamo che stanno con noi le ringraziamo noi sempre del cuore comunque. Noi non siamo né persona cattiva, né persona siamo purtroppo noi abbiamo fare un pezzo di carta, come ti ho detto prima, per un pezzo di carta una perde della lui la sua vita un anno e mezzo, un anno, no, non si sa, si il problema non si sa, tempi lunghi. Se uno si è sbagliato fai un riato, e si paga non è che le metti fare un pezzo di carta in carcere o peggio di carcere questa certo peggio perché... di un carcere questo certo va bene e sicuramente sentirete quando comincia la manifestazione si faranno eh sì, sentire da fuori stanno uscendo mi sembra mo perché è arrivato dal, dal giornale del Vaticano ma è arrivato ma arriva uno voleva parlare giornalista. Va bene. Il giornalista. Ci risentiamo allora. Ok. Ciao, eh. Grazie.